Călătorii în clar obscur Pista 3 De la Leipzig am plecat pentru scurt timp la Helsinki. Fusesem invitat în capitala Finlandei de profesoara Salme Vanas pentru a lua parte la centenarul Catedrei de Oftalmologie a Universității. Între timp am participat și la prima ședință a Consiliului European în care s-a repus în discuție cererea privind admiterea societății oftalmologilor germani din Republica Democrată Germană în societatea europeană de oftalmologie. Atmosfera nu părea a fi favorabilă. La un moment dat am avut impresia că existau șanse ca tentativa să aibă aceeași soartă ca în ședințele anterioare ale Consiliului. Și totuși reprezentanții mai multor țări s-au declarat în favoarea ideii. La rândul meu am susținut o cutărie, fiind convins că era cu totul îndreptățită. Consiliul, printr-un vot majoritar, s-a pronunțat pentru intrarea societății oftalmologilor din RDG în societatea europeană. Totul s-a terminat cu bine și toată lumea a fost mulțumită. Consiliul m-a însărcinat să comunic personal colegilor rezultatul votării. Sunt fericit, am spus într-o scurtă alocuțiune, să pot anunța admiterea societății dumneavoastră în sânul societății europene de oftalmologie și să transmit domnului profesor Kruger felicitări pentru desemnarea sa ca primul delegat al domniilor voastre în Consiliul European. După ședința de închidere a congresului, a avut loc la Van Keller der Moritzburg, o ceremonie de rămas bun, cu care prilej mi s-a anunat diploma de membru de onoare al societății, citez, pentru merite deosebite în dezvoltarea științei oftalmologice și pentru continuarea unei colaborări tot mai strânse într-un spirit de colegialitate și sinceră amiciție. Închei citatul. Se cuvine amintit că din timpuri străvechi un sentiment de trainică solidaritate i-a unit pe oamenii de știință, ceea ce a contribuit la progresul universal. La Hale am ținut în fața studenților și a medicilor o conferință pe tema Terapia tisulară prin ETO, urmată, cum era și firesc, de discuții referitoare la aportul oftalmologilor români la propășirea oftalmologiei mondiale. Era normal. Realizările medicinei românești, ale oftalmologilor români în cazul de față, inclusiv succesul creației noastre ETO și tratamentul cu el, reprezentau argumente mai mult decât convingătoare. În dezbaterile avute cu ceilalți colegi au reapărut ca întotdeauna întrebări în legătură cu stadiul dezvoltării medicinii în țara noastră. Și tot ca întotdeauna, m-am bucurat să constat buna reputație pe care am dobândit-o peste hotare, grație mai ales a dintre noi, care prin rezultatele obținute în cercetările întreprinse s-au impus ca personalități de o certă și mare valoare. Aceasta este opinia care domnește în deosebi printre colegii mai vârstnici din străinătate. Dar de câte ori mi s-a oferit prilejul am căutat din răsputeri să le îi și celor tineri și trebuie să mărturisesc că am făcut-o fără niciun complex. Așa cum se cuvine să recunosc, nu fără aprige regrete, că nu odată noi înșine ne subapreciem dintr-o inconștiență sau nepăsare ce mă exasperează. Dar asta este o altă problemă față de care mi-am exprimat fără menajamente punctul de vedere ori de câte ori am avut ocazia. Un fel de snobism îi face pe unii dintre compatrioții noștri, de la care te aștepți cel mai puțin, să strâmbe din nas când vine vorba de posibilitățile medicinii autohtone. Și îmi vine în minte un exemplu care cred îmi poate întări afirmația. Cândva un ministru al sănătății din țara noastră, suferind de cataractă, s-a dus la Paris să se opereze. Ori, ca român, nu aveam niciun motiv să mă bucur. Am discipoli care extrag magistral cristalinul opacifiat la Piatra Neamț, la Alexandria, la Slobozia, Huș și altele. În fiecare dintre aceste orașe și în multe altele, ministrul suferind de cataractă se putea opera liniștit, bucurându-se de o reușită de plină. A preferat însă Parisul, neavând încredere în specialiștii formați în Institutul de Medicină pe care îl condusese înainte de a ajunge în fruntea ministerului. Personal, m-aș lăsa operat în orice serviciu de oftalmologie din țară. Mi-au trecut prin mână peste 50 de serii de studenți astăzi medici. Mulți dintre ei s-au specializat în oftalmologie, fiind formați în școala mea și a altora ca mine, și pentru niciunul dintre ei extracția cataractei nu constituie o problemă, chiar dacă pacientul aș fi eu un înalt demnitar sau un cetățean oarecare. Și nu numai această operație. Mă gândesc în timp ce scriu aceste rânduri că în oftalmologie, ca și în alte sectoare puse în slujba sănătății omului, avem priorități și competențe de primă mărime în medicina mondială contemporană. Îmi trec prin minte un noian de exemple, mă năpădesc amintiri declanșate de întâmplarea mai sus relatată. Am străbătut țara în lung și în lat, în momente diferite și în scopuri diferite, dar de cele mai multe ori tot condiția mea de medic-oftalmolog a stat la temelia numeroaselor mele deplasări. Am amintit de Alexandria, de Slobozia și Huș. Aici, ca și în alte centre medicale, asistența oftalmologică este asigurată de cadre cu pregătire temeinică și având la dispoziție o bază materială solidă. Aparatura medicală intrată în dotarea spitalelor din localitățile menționate permite specialiștilor să rezolve cazurile cele mai dificile, diagnosticate exact și tratate cu competență. În secțiile de oftalmologie ale acestor spitale se practică absolut toate intervențiile chirurgicale pe ochi și pe anexele sale cu rezultate excelente. Firește există pe alocuri și deficiențe, Astfel, cu prilejul diferitelor mele vizite, am constatat cu regret că uneori aparatura și instrumentele medicale au fost distribuite cu totul nerațional și ca urmare folosite necorespunzător sau deloc. Dar nu întotdeauna neutilizarea aparatelor medicale este în funcție de dificultățile repartizării, ci câteodată se datorează inerției în valorificarea aparaturii, inerție manifestată de unii sau de alții. Or, aceste constatări sunt cu atât mai de neînțeles, cu cât în trecut, când mișloacele erau mult mai rudimentare, medicina noastră obținea rezultate care au consacrat-o pe plan mondial. Acum aș vrea să povestesc o întâmplare cu caracter revelatoriu petrecută la focșani. Pe la începutul deceniului al șaselea, sistemul colaborării între clinicile universitare și spitalele din provincie se exprima fie prin deplasarea unui cadru didactic la aceste spitale pentru investigații și tratamente efectuate pe loc, fie prin venirea medicului de spital la sediul clinicii din teritoriul respectiv pentru un schimb de experiență. Așa se face că personal am efectuat o serie de operații la Piatra Neamț, la Suceava, Brăila, Galați și Focșani. În orașul din urmă se descoperiseră câteva cazuri de trahom la liceul de fete și, de acord cu organele sanitare și de învățământ, am procedat la examinarea elevelor de liceu, apoi a elevilor din alte școli din localitate, constatând în final că un număr relativ mare dintre tinerii consultați contractaseră această boală gravă. Tratamentul cu sulfamidă a dus la stingerea focarului trahomatos spre mulțumirea tuturor atât a elevilor, părinților, cât și a profesorilor și medicilor, dar mai puțin a celor de la minister din acea vreme, care mi-au reproșat că stăvilirea trahomului la focșani le secătuise rezervele de sulfamide într-un chip îngrijorător. Mă rup însă de aceste evocări mai puțin plăcute și reintru în făgașul călătoriilor pe care începusem ale istoriei, slujindu-mă de un episod, aș zice, tot neplăcut pentru mine, dar și cu o latură umanizantă. Și iată în ce chip. Mă găseam la Londra la congresul de corneoplastie. Era, cred, tot în 1969. Prințesa Margareta, sora reginei Angliei, care patrona congresul, își manifestase dorința să stea de vorbă cu unul sau doi delegați invitați la evenimentul acesta. Faptul s-a petrecut într-o sală imensă, unde fusesem poftiți cu toții și unde prințesa ne onora pe rând cu câte o formulă de bun sosit. Ajunsă în dreptul meu, prințesa amintinse mâna, cerând totodată profesorului Ricroft să facă prezentarea protocolară. După recomandare, mi-am permis să adaug că veneam din România. Prințesa a exclamat, frumoasă țară, iar eu m-am grăbit să completez. Este o țară bogată și cu un popor minunat. La despărțire, mi-a întins iarăși mâna pe care am depus un sărut respectuos. Dar spre stupefacția mea, gestul a produs o reacție cu totul neprevăzută întreaga suită a prințesei înțepenise, vizibil descumpănită și parcă devenind mi ostilă. Cum era de așteptat, o cam sfeclisem, doar surâsul prințesei riniștindu-mă într-o arecare măsură, deși chiar în zâmbetul ei descifram semnul uimirii. În sfârșit, când s-a depărtat, înconjurat fiind de niște prieteni, profesorii lui Pofic și Jean Sedan i-am întrebat, de ce mă priviseră cu ochi mustrător persoanele din suita prințesei? Pentru că ei sărutat mâna, contravenind prin aceasta unui protocol secular. Nu știam, dar câte nu știe omul. Mă simțeam descumpănit, iritat de gafa comisă. M-am dus întins la profesorul Ricroft, președintele congresului, împărtășindu-i nemulțumirea ce mă rodea. Acesta a început să râdă spunând. Vă asigur, domnule profesor, că prințesei i-a făcut plăcere gestul dumneavoastră spontan. Auzindu-l, m-am liniștit. A doua zi însă, într-una din pauzele congresului, pe când mă aflam la bufet și sorbeam o cafea, împăcat păcat că scăpase ajun cu fața curată, m-am trezit interpelat de doi colegi americani. Întâmplător spuse unul dintre ei, ieri ne găseam în imediata apropiere când ați fost prezentat principesei Margareta. Ascultându-l, ziceam în sine, Știu, știu, am făcut o poznă. I-am sărutat mâna, păcat." Americanului nu-i ardea de poznele la care mă gândeam. Contrar englezilor, americanii nu pun prea mult preț pe canoanele protocolului, așa încât colegul de breaslă trecut peste incidentul ce mă frământase, abordând cu totul alt subiect. Știu că sunteți din România, am zise el jovial, și dețineți funcția de profesor de oftalmologie la Institutul de Medicină și Farmacie din București. Aș vrea să vă pun câteva întrebări. Dumneavoastră puteți răspunde sau nu, după cum veți binevoi, fără să ne supărăm. I-am ripostat că nu vedeam rațiunea pentru care m-aș fi supărat. Și colegul a vorbit mai departe. Sunteți mulțumit de situația pe care o aveți în momentul de față în țară? I-am răspuns că eram foarte mulțumit. Ba, ba m-am simțit obligat să-i explic, fiind convins că omul are cele mai bune intenții și că poate și el, ca și alții, este dezinformat. Americanul ținea să mai afle dacă în România există libera practică a medicinii. Iar după ce i-am explicat cum stau lucrurile la noi, mi-a servit o nouă întrebare. Nu vreți să vă strămutați în Statele Unite? Apoi a adăugat că există undeva, nu departe de Chicago, un spital cu 350 de paturi pe care l-aș fi putut prelua și conduce. Pe scurt, americanul îmi oferea un angajament pe 5 ani, în condiții fixate de mine. Evident, am refuzat în chip categoric propunerea, explicându-i binevoitorului că, fiind un produs al pământului românesc, numai în țara mea pot viețui și creia. Riposta nu l-a încântat să înțelege, numai că reacția lui nu mă mai interesa. Așa încât mi-am sorbit mai departe și de unul singur cafeaua care, din păcate, se răcise între timp. Din nou prima impresie m-a înșelat. Îl credeam doar dezinformat. Greșeam. Cum să-i explic că fără contactul cu pământul țării mele sunt, asemenea lui Anteu, slab și pierdut? Că sunt olteam de la rudari și că jiul și oltul înseamnă oricând pentru mine și nu numai pentru mine, mai mult decât Mississippi sau Sena. De la Leipzig, în drum spre casă, îmi făceam tot felul de planuri. Anul care se apropia de sfârșit fusese rodnic, cel puțin pentru mine. Iar când omul este mulțumit, îl pândește uneori riscul de a se lăsa pe tânjală. Din fericire, din fericire, pe mine nu mă viza această primejdie, ci priveam către viitor la ceea ce mai aveam de făcut. Acumulasem în răstimp o experiență substanțială pe care țineam negreșit să o pun în valoare. Bineînțeles că faptul nu depindea doar de mine. Centrul de Cercetări Oftalmologice, organizat încă din 1939 pentru studiul Trahomului, trăia deocamdată numai în documente. Așteptam să devină o realitate. Nu mă îndoiam o secundă că va fi un succes. În ceea ce mă privea, aveam toate planurile puse la punct. Mă fixasem asupra modului de organizare, stabilisem obiectivele. Colegii din țară, precum și unii din străinătate, erau bucuroși să mă ajute. Bogata lor experiență îmi era extrem de prețioasă. Mă gândeam să extind relațiile noastre, să aprofundăm, urmând ca beneficiarii acestei intense colaborări să fie, în primul rând, compatrioții mei. Ca întotdeauna călătoriile făcute în străinătate, congresele la care particip, au drept scop pentru mine, în ultima instanță, acela de a învăța de la alții. Dar orice drum nu are doar un sens. Când ți se oferă, trebuie să oferi și tu altora. Numai astfel poți deveni și tu, la rândul tău, util, numai astfel este dialog. Numai astfel ai șansa să te impui și să poți vorbi dincolo de hotarele țării despre succesele științei românești. Firește năzuim la universalitate, dar câteodată sunt ignorate dificultățile legate de limbă s-a repetat ideea că mulți dintre marii noștri scriitori de ieri și de astăzi nu dețin locul meritat în ansamblul valorilor culturale ale lumii, tocmai din pricina acestui handicap. Natural, nu sunt cel mai în măsură să ratific sau să infirm această idee. Dar încă din tinerețe am simțit că un Eminescu, un Caragiale, ca și Sadoveanu, Argezi, Blaga, Bacovia sau Rebreanu sunt scriitori de talie europeană și, păstrând proporțiile, ierarhizarea valorică statornicită în alte limbaje, cel muzical sau cel plastic, unde nu funcționează neapărat dificultățile modalității de comunicare și drept urmare s-au putut stabili repere, se poate extinde. Asemenea, repere de vârf trebuie să se realizeze neapărat și în arta cuvântului. Pe plan internațional, politica țării noastre își dezvăluie vigoarea și suplețea admirată de lumea întreagă. În acest dialog a sosit momentul ca și noi, oamenii de știință, să ne spunem răspicat și cu competență cuvântul. Este necesar, potrivit și mai ales drept, numai că, din păcate, întâlnim printre noi semeni cărora trebuie să le demonstrezi însăși evidența. E greu să dau formă gândurilor și sentimentelor pe care le-am încercat în discuția purtată cu cei doi colegi din America. Noi, românii, nu avem nevoie să importăm inteligență. Dispunem de a noastră, dar trebuie să o folosim integral și să intrăm demn și egal în orice dialog cultural sau științific. Prestigiul științific internațional autentic, competitiv și nu manipulat prin metode publicitare factice, a fost, este, cum s-a și demonstrat, și va fi o realitate incontestabilă. Nimeni nu va schimba această părere și voi continua să militez pentru ea. Există în tezaurul fiecărui popor un patrimoniu spiritual însumând concepția despre viață și conștiința misiunii sale, în marea familie a popoarelor lumii. Grija de a face să strălucească revine și filozofilor și oamenilor de știință și artiștilor. Dar toți aceștia au nevoie de o bază materială competitivă, de schimb de idei, de confruntări, de căutări, de eșecuri, cât și de izbânzi. Fiecare țară are nevoie de muncitori cu înaltă calificare, de ingineri instruiți și capabili, ageri, de țărani și zootehniști împătimiți pământului, de făuritorii marilor recolte, de trudnici sârguincioși la locul de muncă și de medici, de medici, dar și de medicină. Pentru nimeni nu mai este un secret că ridicarea nivelului de trai implică neapărat și grija pentru sănătatea omului. Nu de medici ducem lipsă, spunea cândva Montesquieu, ci de medicină. Firește, marele gânditor, se referea la Franța și la secolul său. Optimiștii noștri contemporani, care se lasă seduși de cifre statistice și de rapoarte festive, ne-ar putea răspunde. Noi avem și medici și medicină. Cine i-ar contrazice? În fond, au dreptate. Dar nu ne-am putea lipsi de medici de mântuială și de medicina improvizată? Că mai există și așa ceva. În lume, deci și la noi. Treaba nu merge dacă, așa cum constată Montesquieu, ai medici chiar foarte buni, dar nu și o medicină corespunzătoare. În trecut număram destule personalități medicale care străluceau în constelația universală. Ca să-l parafrazez pe Napoleon, aș spune că în trusa oricărui medic se află un premiu Nobel. Numai că mareșalii se fac pe câmpul de luptă, necum în cabinetul de consultații. Ca vreunul să ajungă mareșal, trebuie să lupte și ca să poată lupta și învinge, trebuie să aibă ce comanda, o armată bine instruită și echipată. Un mare medic nu poate face minuni doar de unul singur, poate realiza câte ceva sau poate obține succese, dar niciodată nu va da prea plinul cunoștințelor sale într-o sublimă izolare. Medicina astăzi și nu numai astăzi, presupune echipă, conexiuni, căci și organismul uman, ca și cel social, este o organizare sistemică. Ba mai mult, el poate crea doar dacă e sprijinit de ambianță, de o muncă științifică de un înalt nivel, de o stare de spirit stimulatorie. Or aceasta presupune nu numai cunoștințe și talent, ci și conștiință și responsabilitate, atât în plan strict individual, cât și la nivel de breaslă. Ideea se poate aplica, cred, într-un mod specific și culturii. Sentimentul patriotic se oglindește în feluri multiple. De pildă, prin dorința de a vorbi altora despre țara ta într-un chip care să le impună atât de mult, încât să te considere cel puțin egalul lor. Când afirm acest lucru, mă gândesc în primul rând la o prezență mai vie în circuitul științei mondiale, și la eficacitatea institutelor noastre de cercetări. De-a lungul călătoriilor prin țară și peste hotare, am văzut și am cercetat o sumedenie de fapte, înțelegând că pretutindeni în lume are loc un proces de modernizare. Deosebirea constă doar în modul de abordare a problemelor, în mentalitatea celor implicați în acest proces și, bineînțeles, în posibilitățile de ordin material. Clinicile pe care le-am vizitat, laboratoarele, institutele de învățământ, cu modul lor de organizare și funcționare, mi-au arătat și mi-au confirmat pe de-antregul că nu există o știință fundamentală fără o știință experimentală. Ambele merg mână-în mână, mână completându-se reciproc. Nu se precupețește niciun efort intelectual sau material în vederea unui randament maxim. Toată lumea este încredințată că această corelație nu poate lipsi din ecuația progresului unei societăți. În acest domeniu nu pot exista controverse, amânări și cu atât mai puțin renunțări, ci convingerea fermă, unanimă, că nu poți construi o societate modernă ignorându-i tocmai temeliile pe care se înalță, adică știința în totalitatea ei. De aici și preocuparea majoră din partea factorilor de răspundere și interesul de a le impulsiona. Am vizitat IENA și, bineînțeles, fabrica Zeiss, în calitatea mea de oftalmolog. Nu aveam nicio îndoială că, fără o aparatură adecvată, din ce în ce mai complicată, micul și marele infinit ar fi plutit și astăzi în necunoscut. Era normal, deci, să privesc cu atenție produsele renumitei întreprinderi. Desigur, de-a lungul istoriei sale, omul, cunoscând natura, precum și străduindu-se să se înțeleagă pe sine, a sezizat tot mai multe adevăruri și s-a abiruit, cum a spus poetul, pentru ca, sporindu-și puterile, să ia într-o stăpânire treptată, mai complicată și mereu mai perfecționată a tehnologiei și aparatură. Drumul n-a fost lesnicios, iar astăzi avem datoria ca, la înălțimea tuturor cuceririlor, să le stăpânim pentru a putea merge neabătut mai departe în slujba omului. În această direcție se plasează întreaga dăruire a omului de știință. El investigează natura, o corectează, îi suplinește deficiențele, îi ameliorează obstrucțiile. Omul de știință nu s-a oprit și nu se oprește din drum. Mergând tot înainte, știe că trebuie să se ocupe și de începuturi spre a smulge vieții taina supremă, nașterea ei. Desigur, el n-a putut contempla cu ochiul liber galaxiile și nici nevăzuta lumea microcosmosului. A formulat ipoteza, dar o ipoteză neverificată nu înseamnă încă nimic, ci doar o ipoteză. Savantul mai are de luptat cu natura, care refuza a-i se supune și a-i se dezvălui atâta vreme cât el se slujește numai de ipotezele sale. De ce să nu o mărturisesc sincer? Mă bucura perspectiva că vom avea și noi în sfârșit un centru de cercetări oftalmologice. Ba eram chiar fericit. Gândeam la trecut, la și mei și la mine însumi, revăzându-mă lucrând noapte de noapte la problema trahomului în modestul laborator al clinicii din Cluj. Fără de voie mă întorc cu gândul înapoi cu peste șase decenii. Aveam doar 18 ani. Clujul reprezintă o etapă hotărătoare în orientarea mea profesională. Primul contact cu universitatea mi-a limpezit necesitatea specializării această caracteristică a lumii moderne. Clujul din vremea studenției mele a fost comparat cu Heidelbergul, nu prin dimensiuni firește, ci prin stilul de viață în care studentul juca un rol precumpănitor. Spiritul patriotic, disciplina universitară și pasiunea muncii intelectuale se desprindeau din climatul vieții universitare, care își punea pecetea pe întregul oraș, climat ce se datora și străluciților profesori de atunci, Devotați vieții intelectuale universitare și foarte prietenoși cu discipolii lor. În această perioadă de formație, profesorul Victor Papilian a exercitat asupra mea o influență dintre cele mai fericite. Mi-ar trebui un spațiu imens pentru a prezenta figurile distinșilor dascăle ai Facultății de Medicină din Cluj, ale căror cursuri și confruntări la patul bolnavilor le-am urmărit cu infinit interes și cu incalculabile profituri morale și științifice. În procesul instructiv-educativ, factorul moral nu era deloc neglijat. Trebuia să avem continuu prezente în conștiință îndatoririle, virtuțile și, îndeoseb, viciile, pentru că acestea, din urmă, pot gătui existența într-un anumit punct al desfășurării ei. Iată, pe scurt, ce m-a învățat Clujul în afară de oftalmologie. Revenind la cercetările mele asupra trahomului, mărturisesc că nici eu, nici înaintea și mei n-am dispus de condițiile de lucru pe care le aveau oamenii de știință din alte țări. Mulți dintre noi, în acei ani, eram siliți să batem la porți străine, și astfel ajungeam în Franța, în Germania, în Italia, etc., pentru a ne desăvârși pregătirea și pentru a efectua cercetări științifice imposibil de realizat în propria patrie. Așa se face că acel care a căutat arma cu ajutorul căreia să lupte împotriva diabetului a descoperit-o nu în țara sa, ci într-un centru de cercetări din Italia. Și câți alții ca Paulescu n-au trăit asemenea situații. Și nu odată asemenea destine au presupus dramatice confruntări, întâlniri violente cu nedreptatea, cu prejudecata ofensivă, cu inerția. Și totuși, câte cercetări fundamentale nu s-au înfăptuit chiar în astfel de împrejurări vitrege sau luptând cu ele din răsputeri, pentru ca timpul să le mai estompeze cruzimea ori chiar să le acopere prin umbra uitării. Eu însă le păstrez neștirbite în memorie și nu odată le alături propriilor pățanii, fie dintr-o solidaritate colegială, fie pur și simplu cu titlul de consolare. Cum puteam să procedez altfel când mă gândesc la întoarcerea mea din pribegiile povestite și pocinogul care m-a aștepta? La puține zile de la revenirea în țară am primit vizita profesorului Seme, un prieten apropiat, care nu știa în ce chip să-mi anunțe necazul sau surpriza. La început mi-a vorbit cu menajamente, probabil de teamă să nu-mi producă un infarct cardiac, pentru ca încetul să-mi aducă la cunoștință, că fusesem pensionat și scos de la conducerea clinicii prin decizia 8087 din 10 februarie 1969. Așadar, în locul înfăptuirii proiectelor pe care le făurise în drum către casă, mă trezesc dintr-o dată în aer. M-aș fi putut aștepta la orice, la boală, la accident, chiar la moarte. Însă la pensionare nici când. Doar mă simțeam în stare încă de atâtea lucruri și mai ales de a sluji mai departe unicul cel al vieții mele, medicina. Mă simt și acum, când au mai trecut 14 ani de la eveniment, 14 ani în care am scris și am vorbit în țară și peste hotare, am continuat să cercetez, să sufăr și să mă bucur, să realizez câte ceva, să am și în succese, încă 14 ani puși în slujba acelorași idealuri pentru care am depus jurământul de medic și de om. În loc de aceasta, gestul mi se părea nedrept și nu puteam să-l accept. Aveam impresia că trăiesc un vis urât, că trebuie să fac ceva pentru a mă trezi. Mă gândeam la predecesorii mei care nu fuseseră mereu fericiți, ba unii simțiseră din plin nedreptatea, și mă simțeam ispitit să iau drept exemple sau formule de consolare. Trebuie să dau dovadă de modestie, nu să mă compar cu savanții de odinioară. Și totuși, pilda lor îmi revine tot mai stăruitor în memorie, și mă agățam de nefericitele lor pățanii ca de un adevărat punct de reazăm de care oricum aveam nevoie în momentele acelea. Carol Davila sau un învățământ românesc de medicină umană și farmacie. Visa instituții de cercetări științifice Dar avea să fie calomniat, apoi dat afară din funcția sa Deși era grav bolnav și ar fi putut părăsi țara Cu atât mai ușor cu cât nici nu era român de origine Însă nu a făcut-o La temelia învățământului medical La nașterea școlii științifice românești Se află odiseea unui alt medic încercat Necrețulescu Evenimentele politice din epocă l-au făcut indezirabil. Un altul cine știe cum ar fi reacționat pentru a-și continua activitatea profesională? El însă nu a întreprins nimic împotriva conștiinței de medic și bun patriot. Și câți alți precursori nu au fost de asemenea nedreptățiți? Adevărați titori și pionieri ai științei medicale române. Voci tainice le-au poruncit să rămână la datorie, iar ei s-au supus și au continuat. Strălucite figuri, smeriți mucenici pe care nu pot și nu vreau să-i trădez. Venerabile umbre zidite de-a în templul științei românești, cărora le-am rămas și le rămân credincios mai departe.